Echeko ganaer haundi zabalbatean gira eta han ikusten dira. Pupeta edo pampin shahar batzu lorian. Ta emeki emeki dantza ikusgarria pizten da. Pampin horiek bizia hartzen baitute Julien Corpino da ikusgarri hunen sohtzailea entzunezagun? Asmatu nuen aizea gaiadentzat, gaia aizea nola mugimendu hainitz eta dantza hainitz atxemaiten alzuen uh, gai untan um, ibiltzeko pixka bat. O parte hartzen du bizian nola ta a scanfinian et benchatout et artocode groupe gagner bah ça arbitétique atelatoak diden pampin bazouk et ta voilà pampino dick uh, ici Hatsa dantza ikusgarrian ari diren bi dantzariek naia eta josuk orai erraiten daukute nola prestatu duten sorkuntza hau. E, ba, sorkuntza, badu izan dugu urte batez, urte oso batez sorkuntza lanak. Beraz, e, euskal dantza ikusgarra bat, baina... Uh, garaikide dantza ere eta ez da euskal uh, tradizzionale dantza baina uh, baterera uh, alaketa batzuk eta beraz uh, garikide eta eus euskal dantza naa da. eta giro uh, bere betzean aurkeztua uh, izanen da, uh, atsa uskarria. Gero estenografiarentzat ania osalok lan ekin du hortan, berak maandean balebiaarritzen eta baletarekin lan egiten du. besteste konpainekin ere naiten du eta beraz tandemi festivala bezalan lan egiten du. Eta gero bada musika. Jean-Victor Suizanek egin sortu ditu musika guxiak musikari guzientzat Eta beraz gero... Ez uh, musika e guziak. Eh, Baditugu ba bi, uh, bi dantza um, grabaketa gra gra bat, bai, grabaketa gra bat da. Eta beraz gero bezte guziak berak idatzi ditu, eta beraz, uh, mm. uh, bat musikaan bada. Klachineta bat, beraz berak egiten du, biolina. Uh, uh, akordeoia Bai, biolantxela bai, eta perkusuak eta zinez musikak ere zerbait ekarzen du uh, giroa musikak ere maiten du uh, ahunt mm -hmm. eta beraz uh, Letizia Cheverik koreografi uh, um, bat egindu berak, berak eginduan partea zinez garaikidea da uh -huh. bainan, uh, boi, kusiko duzu entorzen bali maziste, bainan um, parte hori be banako banako dantza uh, ogitarazten du eta beraz uh, Juliane ghandio uh, uh, banako naisuela eta beraz erakutsi diugu nola zen gure, gure banako eta beraz berak ideiak hartu ditu eta zerbait sohtu du, banakoaren inguruan. Eta gero, beraz, hori da zinez parte garaikidea ahunt. Eta gero, badugu, uh, badugu lehen partea Gipuzkoako kodantzarekin. Uh, baina, bai, piskat, bai, Baxia. garaikidea, piskat, baina, hori uh, Julienek eta Natalik egindute, sohtu dute elgarrekin uh, eta uh, Eta, gero, badugu uh, suberoko dantza, ere... Garaikidarekin, eta eta azkenean, Jean-Petrike bat ere, berriz zartua, beraz, bai, hor, zinez, oinagitzen da, Euskal Lantzan, baina... Dena, dena berriz molatua da, ez da, deus tradizionalek egina, Be, dena molatua da. Dena, dena berpentsatu da. Uh, mm -hmm. Berriz pentsatu da. Dona Paleun eman zeladik hatxa ikusgahia, bururatzeko entzun ditzagun... Uh, Ohaka, section publikoak, ikus landa. I sigue haciendo chat. Mesinas mikaina. C'est tout apprécié. Bisikuncha. Hongik neso, shoqpunsa beritarse una uskaldansa, musica originala, diaun bisikuncha lantuk, gas ki est extraordinaire. Mikaina, exceptionnel. Bisikiera. Bisikuncha et des racines, coreografia bisiki et La musique, les costumes, obrigado guia.